Він ніс із собою цілий оберемок речей, що повилітали з хлоповок. Зокрема, повний пакет блискучих повітряних кульок, які не лускають, гру, вирощувані власних бородавок і новесенький комплект чарівних шахів. Білі мишки десь пропали, і Гарріс догадувався, що вони стануть різдвяними гостинцями для місіс Норріс. По обіді Гаррі і брати Візлі до схочу побавилися на дворі, жбурляючи один в одного сніжками. Замерзлі, мокрі, захекані, вони зібралися згодом біля каміна в грифіндорській вітальні, де Гаррі ганебно прода своїми новими шахами. Мабуть, поразка не була б такою нищівною, якби Персі постійно йому не підказував. Після чаю з булочками канапками з індички, тістечками і різдвяним тортом, усі були вже такі пересичені і сонні, що нічого не могли робити перед сном. Хіба що мляво спостерігали, як Персі ганявся по всій грифіндорській вежі за Фредом і Джорджем, які поцупили його емблему старости. Для Гаррі це було найкраще в житті різдво. Проте цілісінький день його постійно гризла одна думка. І тільки вже в ліжку він зрештою зміг цілком на ній зосередитися. Хто ж усе-таки прислав йому плащаневе димку? Рона, напханого індичкою й тортом, вже нічого не хвилювало. І він, притулившись до подушки, відразу міцно заснув. Гаррі перехилився через край свого ліжка і витяг з-під нього плаща. Батьків. Це був батьків плащ. Тканина мовби перетікала в його долонях, гладенька, наче шовк, легка, як повітря. Користуйся ним з розумом, було написано в листі. Треба його випробувати. Гаррі підвівся з ліжка і загорнувся в плащ. Глянувши на ноги, побачив тільки місячне сяйвої тіні. Дуже кумедне відчуття. Користуйся ним з розумом. Зненацька Гаррі відчув, що його сон цілковито пропав. У цьому плащі Йому був доступний Увесь Гокворц Хвиля збудження пробігли його тілом Поки він мовчки стояв у темряві Він міг Куди завгодно піти в ньому Куди завгодно І Філч нічого б не довідався Рун бурмотів щось у вісні Може розбудити його? Але ні Батьків плащ. Він відчув, що цього першого разу хоче випробувати його сам. Вибрався зі спальні, зійшов сходами донизу, перетнув вітальню і проліз через отвір у портреті. «Хто це?» – скрикнула гладка пані. А Гаррі промовчав, і швиденько рушив уздовж коридору. Куди піти? Зупинився, дослухаючись, як калатає серце, і замислився. І тут його осяяло. Відділ літератури для службового користування в бібліотеці. Він зможе там читати скільки завгодно, аж доки довідається, хто такий Фламель. Гаррі попрямував туди ще щільніше, загорнувшись у плащне невидимку. У бібліотеці було неймовірно темно і моторошно. Гаррі запалив ліхтар, щоб освітити собі шлях поміж стелажами з книжками. Здавалося, ніби ліхтар сам собою пливе в повітрі, і хоча Гаррі відчував, що тримає його рукою,